Доля задка, доля таємниця. Про неї знають лише отих двоє старих, що мовчки дивляться одне на одного. Таке мовчать. Так само, як старий засипаний піском човен, сам розповідає про себе своїми пробоєними, зламаними кочетами і струпілішими бортами. Так ці старі можуть кожному сказати про себе орденськими планками, татуйованим на його руці іменем Ліна. Рука його зморщилася, на ній виступили жили і вени, але ім'я читається. Бабусиними сережками, що відтягнули краєчки зморщених зів'ялих вух, сивою волосинкою, яку вона знімає з його піджака. Відірваний гудзик на цьому піджаку, покручені тримтячі пальці бабусі, дідові недопалки довкола човна. Їм є що сказати одне одному, але слова задовге їхнє життя стерлися, втратили сенс. Мовчання, погляди, дотики, краплі поту, які вони постійно утирають одне одному на чолі, не течія води перед їхніми очима. Ще одна весна, в їхньому житті. Цілуються хлопець з дівчиною? Хай цілуються. Життя. Гзяться школярики на камені? Хай собі. Це теж життя. Між парою школярів і двома старими на човні під грибком лежать сп'янілі від близькості, знесилені від поцілунків та обіймів Роман з Олесею. Невже і я колись буду такою, як ця бабуся, Господи? Як сумно. Моя бабуня Марія чомусь ніколи не викликала у мене цих думок. Може, тому що старіла у мене на очах. Чи любитиме мене Роман і такою? Подумала Олеся, дивлячись у бік старого човна. Ох, і дозріла ж вона за два роки. Запалюється як порох. Думав Роман. Він ще у зелених солдатських штанях але у кросівках, у білій водолазці синій штормовці. Олеся у джинсах і кофтині. Одяг, облягаючи її стан, підкреслює тугу зрілість молодого тіла. Роман тулиться до неї, обіймає міцною рукою, цілує вухо, шию, закрите кофтою плече. Олеся набирає у жмені теплого піску, що повільно виціджується між пальцями. Чим дужче вона намагається його стиснути, тим швидше він висипається. Воля! Ні тобі в'їдливого з трьома сталевими зубами прапорщика, ні пропахлої солдатським потом казарми, ні куцого звільнення в далекий аул, де продають закисле пиво і жирний холодний шашлик. Все. Тепер воля і любов. Ох, і погуляємо з тобою, Олесіо. Два роки заборгованості. Життя мені заборгувало. І ти, поки захищав тебе від імперіалістів. А дуже важко, Романи. По-різному кажуть. Як кому? Шмаркаті мамині синочки виють на місяць весь перший рік. А я в Єфрейтори плигнув. На шостому місяці. А ти тут амурчиків не пускала? Роги воїнові захисникові азіатських кордонів вітчизни не наставляла? Олеся випручується, вивільняється з його обіймів і дивиться на Романа строго і печально. Безсовісний. Я вечорами тобі листи писала. Зачерствіли у ратних походах, загрубіли душею під палаючим азіатським сонцем. Крім трьох офіцерських дружин і старої таджички, продавщиці ці воєнторгу, і жіночого роду лише гадюки. Все, скінчилося. Тепер воля і любов. Вони замовкають, Цілуються, не звертаючи уваги на те, що їх бачать сторонні очі. Школярики із сором'язливою цікавістю підглядають за ними зі свого каменя. Дідусь із бабусею дивляться час від часу в їхній бік. Не осуджують, бо згадують і своє давнє, але не забути. Дуга чортового колеса стоїть над містом. Олеся помітила, що за ними пильно стежить хлопчик з дівчинкою. Відчула, що Роман розстебнув їй лівчик, що він уже геть втрачає владу над собою і обережно, щоб не образити його, випручується з обіймів, відкочується від хлопця, загрібаючи руками пісок. Там, де вона щойно лежала, глибокий піщаний виямок у її зріст виямок і Роман. Роман з Олесею ідуть міським парком, над яким у півнеба височить яскраве чортове колесо. Ідуть, зупиняються, цілуються, біжать, тримаючись за руки, знову зупиняються, щоб обнятись, не соромлячись перехожих. Підходять до машиніста чортового колеса із цапиною борідкою горбаня. Роман дає йому закурити, відкликає у бік. Показує на свої солдатські штани, упихує п'ятірку до бокової кишені, механікового піджака і по змовницькому підморгує йому. Олеся почула тільки останні слова Романа. Два роки, пустеля, лише в кіно бачив, не гріх погусарити, Класна дівка. Ждала. Ще тільки полудень. Чортове колесо вперше запустять увечері, коли не зберегеться охочих. Та можна і зараз зробити пробний пуск, бо дуже просить демобілізований солдатик з дівчиною. Ще й кинули п'ятірочку, хай сідають. Якраз буде пробний пуск з пасажирами. Вони займають місця у люльці. Олеся ледве стримує острах, бо вперше одважились на це катання. Та Роман біля неї. Вона не сама. «Воля і любов!» Хватсько примовляє Роман і махає рукою машиністою. «Поїхали!» «Любов і воля, чорт забирай!» Тихо заоберталося колесо, і Олеся заумерла, навіть очі заплющила і припала до гарячого романового плеча.